Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii libanului. Și va fermița pe ei ca pe vițelul libanului, iar cel iubit ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce var să para focului. Glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă.